Në shpigimin akides të të hauie Të imamën Bujaafrë të të hauit Rësëm Allah në madhuruar në abë i sukses Në gjithë do khajrë Në avuzoj në, në, në e vë në rrubën e drejt Të rëguam që imamën të hauie Ka thënë në fjëdhimin në hyrë në libejdo ti Që kjo është akidja e ehlisunetet dhe gjematit Dhe kjo është akidja imamëve Dhe imamëve Kjo është akidja e imamëve të njohër e bu Hanifës, e bu Jusufi dhe Muhammed, Muhammed ibn Hasen e Shejbanit. Dhe, me sa më kujtojë gjithashtu, u kemi tërguar shkurtimisht që imamë bu Hanifja, e bu Jusufi dhe bu Muhammed, Muhammed ibn Hasen e Shejbanit, është vërtet që ata më për djetarit e lhisunet dhe gjematit. Mirë por në qështin e imanit, ata kanë gëbuar, në ta gjithashtu dhe bu Gjafe të Tahaui, dhe ka ngaburë ka rënë akide që quhet akide murgjive. Dhe te kanë treguar një numër dhjetar sicili të kanë shfaqur takidën tahawije kur të vi momenti i dur do ta tregojmë emrat e tyre inshallah dhe seriimet që kanë treguar ata në lidhje me këtë çështi. Kështu që kjo akide të cilën nevojë të tregojmë kjo është akide e sunnëve xhamatit. Në çështjet të cilet janë treguar në të përveçse çështën e imanit, mbas edhe në ndonjë çështje tjetër jo shumë të rëndësishme sa kjo, Vëdon çesni email i thash, uh, këtu domun uh, Shehu Muhammad ky Bughafr Tahau ka gabuar dhe ka ka ndjekur mendimin e triqën Murjite ul Fuqaha. Murjid Fuqaha, Fuqaha dondi tarte fikut që ishe Buhanifia ish e Abu Yusuf dhe Muhammad al-Hasan Shaybani, kjo është një prej tre grupeve të Murxive. Se më ty do vi më brapa inshallah taala. Kjo është si parë thëni, nga që Ebu Gjaafrë të të havi thaj që kjo është akideh sunet dhe gjematit. Më pas, fillon, uh, thotë, Allah më shëroftë. Në kulu fit të uhidi, laj muat eqidine, fit të ufiqin, laj, anna Allah wahidun, la shalikele. Thotë, në themi, thotë, në të uhidi në Allahut, duke e besuar, duke e besuar, dhe nëndë më në themi di shka, që po e besojmë. Që, që ne e besojmë që është për të jetë. Duke kërkuar sukses Allahu më dëuor që Allahu është një dhe nuk ka shok. E filloi këtë domethën duke shprehur idenë e përgjithshme që Allahu subhanahu taala është një dhe i pa shok. Dhe kjo është të bazohet domethën në teja thelbi në thelbin e davës të çdo profeti. Çdo profet që ka dërguar Allahu subhanahu taala te populli i tij, gjeje e parë në cilin ka ftuar njerëzit i ka thënë Ne adhurullah Rabbi juaj dhe Rabbi juaj. Adhuruni Allahun Zotin timin, Zotin tuaj. Gjithashtu kanë thënë popujt: "Uabudullah ma lakum min ilahin gjeru." I kanë thënë popujt e tyrit profetët: "Adhuruni Allahun, nuk keni të adhuruar as ti të profetështi." Kjo është fjala e parë që thoshte çdo profet popujve të tyra. Dhe Bukhari to Haui, duke u nisur nga kjo që është davë e përgjithshme e gjithë profetëve, e filloi librin e tij me çështjen e monoteizmit dhe ne përgjithshme të tauhidit që është domosdoshmë që njeriu duhet ta nicej Allahun subhetare dhe thot ve themi dhe besojmë që Allahu është një dhe nuk ka shok. Ky është thelbi i imanit. Edhe këtu ka filluar shëhu me besimin Allahë në Allahun e madhëruar sepse edhe besimin me lajk e librat e Murad këthehen të gjitha do besimin në Allahun. Nëse një person nuk beson Allahë në Allahun e madhëruar siç duhet, nuk i bën dobi pas besimit me lajk, besimi në në profet, do besimi në ditën e gjykimit, nuk i bën dobi. Nëse ai nuk e beson Allahun subhetare siç duhet, Vijë e parë që do të besojë njeriu dhe thelbi i imanit është besimi në Allah subhanahu wa ta'ala. Sot lethemi në tauhidin Allah. Kjo thash është dhëmi e profetëve. Ka thënë Allah subhanahu wa ta'ala: "Uma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi li'ennehu la ilaha illa ana fa'budun." Çdo profet që i kemi dërguar përpara teje, ne i kemi shpallur atij që nuk ka të adhuruar ti të profetshmeje, prandaj ma adhuroni. Gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë jam urdhuruar që të luftoj njerëzit, deri sa të të dëshmojnë, se nuk ka të adhuruar tjetë për të që Allahot, dhe Muhammed i është të të tërgurë Allahot. Kështu që, dhe tyre e parë, në basëm në basë, në basë të tyre argumenteve, dhe kështu si që ka filluar dhe Shehu Bujafat Tahauj, dhe tyre e parë që ka një riu, i cili dëshiron të bët besim të arkush është, është dëshmija, e shahadjeti, la ilahi illallah Kjo është ajo që i ka treguar profetit sallallaujhi selamuadhit kur e dërgoi në Yemen i tha: "Ti do shkosh te një popull që janë ndijkës të librave të mparshëm. Prandaj gjëja e parë në të cilën ti do i ftosh ata, kush është? Ësht që të njësojnë Allahun e Madhuar, anihidullah, njësojnë Allahun. Në një transmetim thuhet që të dëshmojnë fjalën la ilaha illallah. Në Allah. një transmetim thuhet që ta adhurojnë Allah. Kjo gjë e parë, gjëja e parë që ti do të ftosh ata që që gjeje parë në cilë eftohet një riu në davën islamit, nuk i thuhet që si lumir, busqeshë njerëzve, i e pësodaka, ose e shkon hajjë, e gjë atila, por gjeje parë është që i thuhet adhurove të mëllohën, dhe mos i bëjt i shokë. Por që e se e par nuk të gjë, pas e kalohen të tjerat. Manë kësaj që tërguam, kuptohet gabimi i grupeve të humbura, të cilë të thonë, që gjeje parë në mpinë mcitë mftohet njeriu nuk është kjo. Edhe pastaj këta, të cilët pa nuk është kjo, mbas se kundërshtuan Kur'anin dhe Sunetin, ranë dakord në kundërshtimin e Kur'anit dhe Sunetit dhe kundërshtuan me njëri tjetrin në këtë rënë dakord në kundërshtimin e Kur'anit dhe Sunetit. Do këso që ata siç ka thënë Muhammedi, grupi i humbur, ikhtalafu fil kitab wa ttafaqu ala mukhalafati al kitab. Ata thotë ranë në kundëradit në shpjegimin e librit ose në kuptuarjen e librit të Kur'anit. Edhe kanë rënë dakord për ta kundërshtuar Kur'anin të gjithë. Do të thonë të gjithë kanë ndarë për ta kundërshtuar Kur'anin, pastaj rënë në kontradiksion se si duhet si duhet kundërshtuo Kur'ani. Edhe këta e kundërshtuan detyrën e, e parë që ka njeriu, edhe pastaj rën pas rënë në kontradikt. Disa prej tyre thonë që detyra e parë e njeriu është që të meditojë, pastaj të besojë. Po nuk i lejohet të besojë përpara se të meditojë. Çi të gjer argumente, sepse ata thonë një njeriu që besojë duhet të ketë argumente. Edhe pastaj fillojnë të thonë argumentin ku janë. Argumente janë disa argumente filozofike të cilët janë te për te për të vështie për të kuptuar një njëri i thjeshtë Që shumis e njëri i thjeshtë Që që ata thonë që një person që nuk e kuptonë të ohidin Mandu këtyr argumenteve që, që këta i qunë argumente të prera A i qunë qafirë Ska hymë fefare Që që thonë dhe të tyrë njëri u të shqe a i dhe më thonë të meditoj për para Edhe meditimi bëdë mandu këtyr argumente që pretendojnë ata të por janë argumente logike, dhe asë nuk janë argumente logike, për kundës e to, ato janë përralët e filozofëve, të cilët ata vetë nuk kanë mundu i dhe dhe tyre, shalash, të shpjegojnë detajt e kise, tyre, inshallah, shpëse të tërgojnë në mësimët artëshme. Disa të tjerë e tepruan dhe shkojnë më ki se ka që e thanë detyre e parë që ka njeri u është të dyshoj pasaj të besoj. Edhe këta janë në mundën vetë njëkës të filozofëve, ose si, si shtëndjetarët zë Domthon këta thon gjithë detyrë e parë që ka njeriu është të dyshojë para se të besojë. Ibn Hajar al-Asqalani ka treguar në në kapitullin e tauhidit ku ka shpjeguar librin e Kitabut Tauhid të, të, të Sahihut Buhariut. Ka treguar ne një prej temave këtë çështje për cilën po flasim tani. Edhe ka përmendur një fjalë Imam Kurtubijut, që ka folur për këtë çështje dhe ka thënë: "Sikur mosket tek filozofët vetëm se dy çështje do mjaftonin për të kuptuar njeriu që ato janë gabim dhe janë humbje e qartë. Të ka thënë çështja e parë është ata thonë që njeriu nuk është besimtar derisa të dyshojmë fillimpara para se të, të besojë. Filozofët kanë për qëllim ata që thonë vetë muslimanë që në sharim ose tezëna Maturidi e radh kullabi që janë grupe që thonë vetë musliman por kanë ditë filozofin. Kta një pjesë e tyre mirë thonë do dyshosh përpara se të besosh. Thodi Imam Ibn Kurdubi, sikur mos ishte tek dhe gjithë filozofinë që kanë marrë ata. Mos kishte të keqë fësh kësaj, që ata thonë dysho pasa beson, kjo do mjevton. Kjo është kufur thotë. Kush i bën detyrë njerëzit që dyshojnë Allahun pasa besojnë? Domethënë ka urdhë njëz bin kufur para pasa besojmë. Ne këll këlli, aki të kufur, që njerëja fe islame. Edhe kta të gjithë, domethënë kta të gjithë e kanë kundërshtuar metodën e selefëve të parë. Selefët nuk kanë marrë me gjëra të tilla, me filozofia. Përkundazi feja që ata u kumtonin njerëzit që në fjesht, e pastë, e qartë, nuk ka pasën të koklavitje. Vinte fshatarit tek profeti sallallahu alajhi wasallam dhe i thoshte si të bëhem musliman. Dhe i thoshte dëshmosë nuk ka ta dhuar tepër se Allahu që e meriton të adurohet, edhe gjithashtu i thoshte dëshmosë unë më durgu Allahut, edhe ai e bënte atë logjë dhe e quaj shum musliman. E pastaj mëson njerëzin namazin, thonë të falë. Dhe ashtu një të gjithë të njëjtën gjë i ka dhënë dhe profetit sallallahu alajhi wasallam. Edhe i kjo që kanë vetë davjet profetëve, të gjithë me këtë llojje i thrisnin. Kështu që kjo gjithëto ide që tregon Kur'ani dhe Sunnet në formë kaq të qartë, këto u burtasa si në fytyrë të gjithë tyre që janë në zojtë filozofëve dhe, dhe u thon atyre, larg se nuk keni lidhje me feislamë, janë shumë larg. Edhe po e them të të gjërat se shpërndajnë shumë përhapur son botën islame. Sot janë shumë përhapur në botën islame dhe këta sot na kanë sulmuar edhe neve dhe vendet tona. Problematika është që njerëzit nuk i dinë këto din gjëra edhe mundet që të bëjmë ndërpaktë kuptuar fare. Normalisht ata kur kur e servirin kodën e tyre, nuk e servirin ata nuk ta servirin kodën e tyre, domethënë në në i kazan plerash. Kupton? Ata ta servirin atë me një tabaka prej ari, të vendosni brenda tabakas prej ari mish derri dhe të duket nga që tabakaja është e bukur dhe është prej ari duket se si u heqë është brënë tërë diçka që shkallallu. Kjo është problematika e tyre. Kjo është çështje e parë. Çështja, çështja e dytë. Domethënë, themi që detyra e parë që ka njeriu është dëshmosha hadethën. Mirpo kjo nuk do të thotë që njeriu hyn në Islam vetëm me shahadethën. Njeriu mund të hyn në Islam, siç ka përmendur Ibn e Biliz el Hanafi, i cili është një dietar më të njëjtë që ka shpjeguar Kitën Tahawi dhe ndodhet përpara me i Briti tani, ka thënë që njeriu hyn në Islam me çdo lloj, ë, me çdo lloj çështje e cila është për veçoritë të fesë Islame. Domethënë, Gjë do të adhurimi që është për veçoritë e Islamit dhe nuk e kanë fe të tjera, nëse njeriu e bën atë, fillimisht ai hyn në fenë e Islamit. Hyn, pastaj i thuhet ke për të dy të bështirat. Por jsonë nëse nëse është agim, dhe një person hyn stan, para se të para se do të bëhet agim, edhe kohë së fyrit. Edhe fillon me një flet për Islamin do të bëhet musliman. Ai fillon ha sufyr. I thot Allahu, ai fillon ha sufyr si musliman. Masi, fillon a hasur fillon a jëmi, fillon a jëmi, fillon a shika hyj koçë, bash, fillon a falë bash, hyr Islam. Qëse një hyr Islam me çdo lloj veprimi ose fjalë me anë të zës kuptohet që ai e dëshiron Islamin. Por, nëse ai thot "do hyr Islam se ti", do i thuhesh që gjëja e parë që do bërfytyrim Islam do është shahadetin. Nëse ai thot "un do hyr Islam" dhe tregon me çdo lloj veprimi, nuk i themi jo, tregon këtë edhe pas këtë. Përkundër se me çdo lloj veprimi, çdo lloj fjalë një hyr Islam, siç ka treguar domthonë në ngjarin që falëmë uridi sollmon ifis edhe kur ata e paunji po po i hiqnin shpatat e xalim me ulidin po mpo i vrisnin ata ran në sejt dhe direkt thën sabana sabana sabana kjo një fjalë që bërdon arabot kur erdhi profeti sallallahu alajhi wasallam kur thoshin për person që po musliman u thoshin jepu musliman po thosën sabae do më ndryshoi feu bou bou fe ne sabiqin ve një fe që ata që urin të keqe fe e keqe Edhe këta u bënën në samifeni sabanë, në fenë sabinën, nuk ishin për qëllimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por si nuk e dinin se do të mos i nuk thashë do musliman, po thoshin sabana sabana. Edhe Vajdani Sabri i thanë profetit sallallahu alaihi wasallam që ata kshu kshu e pranuan Islamin, por thoshin kshu. Edhe profeti sallallahu alaihi wasallam tha, o oh, Allahun e më jami pastër për arsye që ka vepruar Khalidi. Distancohen për veprimin e Khalidit. Meprimi i ditës që gabuar, që ai donon shkoi vrahu ata që domun pranuan Islamin. Edhepse ata më këthën lajnë Allah, Muhammad, e Allah Muhammed Rasulullah Do në e parënua një samit dhe më zdo dhe i fjale Dhe më zdo dhe i vrepe Që të rgonë që një jut dëshëron një samin A i quatë musliman Kjo është shështja e 2 Qështë që shështja e 3 Disa grupët humbëra Ka një loj e, Hasasije Hasasije dhe më thënë në tipë Hasasije Në gjënë shqipe dhe më thënë është një lloj kështu doktorit do na ndihmojë çikpota ë ë për, për kremën se ku ka pluhura për shkak që ka pluhur domun ë alergji Allahu ta shpëtojë më. Don janë disa njerëz që kanë një lloj alergjie domun për termit tauhid. Që termi tauhid thon termi tauhid s'është transmetuar as Kurani, as Sunneti me radhë, domun. Kështu pse për domun termit tauhid? Pse nga që janë mushrik. Dhe fatishta ata njerëz që kanë alergji për tauhid, për termit tauhid, do të shikosh se ata kanë rënë në disa lloje shirku. Në disa lloje shirku. Kështu që ne themi se si ide towhidi normalisht është ideja e qarë që ndonë Quran dhe sunet, dhe më e qartë që ndodhen kurani dhe sunnë dhe kush e mohon këtë lloj gjeje ai në vërtetë ai s'është musliman. Kush thotë që kurani nuk fton towhid ai nuk është musliman. Dhe për këtë ka treguar shume temë e mia në librin e vet më xmua të, të Rasailun Mesajin. Ka treguar për disa njerëz që quhen, domethënë elulul ulul ittihad, ata që besojnë që Allahu është krijuar te krijesa e tij ose që Allahu është bashkuar me krijesa e tij i thonë një prej tyre, por e Kurani e kundëson gjithë atë që thonë ju. Ë thotë thotë ky personi që ishte prej tyre, thotë Kurani gjithë shirkin. Allahu qan. Ideja është që ë ideja e u hendit të çështje më e qartë që ndodh në Kur'anun Sunet dhe kush dialogon për të, thotë jo po Kurani nuk fton për tohid dhe më radhë nuk nuk na ka mësuarën për të nisur Allahun, ai në në vërtet është mosse banë ndërsa ajo që diskutojmë tu disa grupe të humbur ashi, themi muslimanë si term, fjalët e tauhid tash përdorur, ne i themi është përdorur. Kemë një argument, argumenti i parë është faditë muallit që përmendëm, nësin për i ka thënë profeti sallallahu selam, letje diçje e parë nësinin ti do të, të, të ftosha ata thotë eni wahhidu llah, ta njësojnë Allahun. Ta njësojnë Allahun është folja e fjalës tauhid, folja. Tauhid nësin, kurse ndonëdoën folja se është njëson an yuhidullah kësaj herë dytë transmetoi që profeti sallallahu alajhi wasallam kur shkon në hax el-talbiya e tij çfarë është labaykallahu labayk labayka la sharikele labayk innal hamda wan ni'mata lakul mulk la sharike lak kjo ishte ajo domethënë si thosh fjala më më e madhe që thoshte profet sallallahu alajhi wasallam dhe gjithë këto fjalë është tauhid kjo është njësinë e Allahut transmetojnë disa sahabë që kanë transmetuar hadith Thom, paraieri, laserlem, thot thom profeti sallallahu alaihi wasallam thë e hëlle bitëuħid. Sot e brija të tehlin që thot që ose hilalun që thot do të thonë shpreh kësaj fjalës ne bek allahumme le bek me, me tauhid. Për treguar që fjala e shërtuħind e parë dhe më pas se tregoi gjithashtu që fjala tauhid si term ka pas sjellë të sahabët e përdorur në këtë gjë. Sidomos kur bëhet fjalë më që e kundëta sa kush është është shirku, që është ti bësh allahut shok dorëtak. Kështu që ky është term që kemi përdorur. Po ndaj ata që delegojnë përgjegjësinë të çdo lloji të termave kur janë jashtë sufistët, të cilët adhurojnë varrat dhe besojnë që ka zotra të tjerë përveç Allahut më dhuar. Dhe pse nuk e shprehin në gojë që thonë ndaj zotrave. Nuk thonë, nuk thonë zotra, thonë janë ulia, janë ndyrshën emrat. Ëh ndryshimi i emrit nuk ndryshon asgjë nga realiteti. Sikurse i moraliteti quhet i moralitet edhe nëse njerëzit e quajnë bashkjetës. Edhe alkooli është alkol edhe nëse njerëzit e quajnë pije shpirtërore. Gjithashtu dhe shirë kur shirë, edhe nëse njerëzit thunë që ne nuk pojlutemi zotëra, pojlutemi e vljave. Përderi sa ta jetë të tikojnë në dhurimin dhe kujtjitëm vështë Allah, ota e shirë. Kjo është të qështja e tretë, pas ta të ka tërguar Ibn Abilejzën Hanëfi, lau më shiroftë, thotë të uhidi e ka ndarë djetarë në tërpjesë, thonë, lu i parështë të uhidi në cësitë Allah, së në të adë. Lohi të uhidi në i dytës tauhidin e rububia do të jithë të shpjegojmë. Ë kuptimi është thonë që Allahu subhanahu taala është një në krijën e krijim. E ky është dyti. I pari ishte në cilësi të Allahut. I tretësh tauhidi në adhurim, në uhulihje. Te lloi i parë, te lloi i parë apo sikur grupu të po, humbur kanë futur tek tauhidi të cilsave mohimin e cilësive të Allahut subhanahu taala. Edhe kanë qenë të tauhidin mohimin e cilësive. Edhe kjo është një prej parimeve muhamedite, le të them, një grup i humbur, që ata kanë disa parime në fenë tyre, një prej parimeve tyre është tauhidi thonë. Tauhidi është një prej pesë parimeve muhamediteve. Për tauhid kanë për qëllim ata të mohosin se i titallahu, thonë që Allahu nuk është kështu, nuk është kështu, nuk është kështu, nuk është kështu dhe, dhe vetëm shprehin Allah e shprehin se si i si titallahu me nuk. Kupton kjo është për i titallahu subhanallahu teala. Do të thonë që në vërtet kjo nuk është metodë e Kuranit dhe e Sunetit të profetit sallallahu alajhi wasallam gjithashtu te muhimi domthon në se se siit Allahut nuk domthon ësht, e është është kufër normalisht dhe kundra te saj është ajo që tregon Kurani dhe Sunnet. Dhe nga aty para personi se i kanë muhuar se siit Allahut janë Xhehemi ibn Sufjani dhe ata që janë përputhur me akidin e tij. Ata than, "Kta Xhehemi ibn Sufjani e mohon se siit Allahut dhe këtë muhim e qujtin tuhim." Kështu që mos mnoshtonin për termave, se termat mundi pretendojë çdo kush, sikurse termi në Sunnet e Xhamadin mund të pretendojë çdo kush, por në të vërtetë nuk ka lidhje me ata. Edhe Xehmi ibn al-Safwani thoshte pohimi i cilësive çon që ka do në na na çon në një ide në që paso shumë zotra. Për këtë se ne themi që ka shumë cilësi tëon paso shumë zotra. Kjo është ai filozofie e tyre do të thonë që është në të vërtetë është katastrofë. Edhe kjo ide që thon këta që po po po rom shumë cilësitë të Allah, këta tregon që ka shumë zotra, kjo është ide do të thonë që edhe njeriu thjesht e kupton që kjo është ignorancë sepse në të kundëtt nëse ne pretendojmë që të të mund të besojmë një Zot i cili nuk ka asnjë cilësi, kjo në të vërtetë është mohimi i mohimi i Krisut. Madje kjo lloj kjo lloj qenie që nuk ka asnjë lloj cilësie absolutisht, vetëm në përshkrimin e së cilin që ekziston, por nuk ka asnjë cilësi, kjo lloj kjo lloj përshkrimi tullë forme ekziston vetëm në mendjen e njerëzve dhe as diku tjetër në më thonë si pas tyre, që i thonë vëtë tyre që ta e një soka al në Allahu, në të cësitët i bje që Allahu e gjithon vëtë mbëndet i njërësve, a zikun të, të jëdërë. Dhe kjo është ta mama kide e filosofe. Dhe këta i thonë këta. Sepse këta, në më thonë, bëjnë i lloj mojhimi të cësitësivit Allahu subhanu e ta'ala, në realitet, i cili në, në, në, në profundime që njëri ju në më thonë që aji në më thonë të pesoj që Allahu ësht ju kam treguar edhe një tjetër shembull, edhe vëllai ky është një shembull shumë i bukur që ka turmu i për dietarë së lehëve. Fos grupet e humura kamuhun se si t'i thotë Allahu dhe shembulli tjetër, shembulli i personit i cili thotë un kam në shtëpinë time vetë një palm. Por ajo nuk ka, thotë nuk ka rënj, as trun, as deg, as gjete dhe as fruta. A ka palm shpinej? në shtëpinë e tij? Në shtëpinë e tij? Po mëishë nuk ka. Dhe kta, thonë Allahu nuk është kështu, nuk është kështu, nuk është kështu, nuk është kështu, nuk është kështu, nuk është kështu, nuk është kështu. A dhe ka mendos një lloj ide filozofike që unë nëse dëshiron të, të, të, të, ardhëm, dhewano, dhe të u shpjegoj tani do më duhen një gjysmë orë t'u rregoj si ide. Do të thonë është aq e vështirë për të kuptuar një ide. Do të thonë, thotë ndonëse e besojnë ato thotë nunuhu bi sharṭi al-iṭlāq, në në në absurditet. Është një lloj shumë vështir, shumë shumë ide vështirë për të kuptuar mirë në radhë parë tashu. E rëndësishme është që njeriu i thjeshtë kur kupton këtë dgjojë ajo e kupton që sa larg janë ata akidës paas besimit pastër. Er, Ellogrit këta njerëz që si mohojnë do të cilsi, a ka mundësi që ata duan Allahu këta ose ta adhurojnë Allahu me frikë dhe me shpresë? Jo, marish këta janë njerëz më të larguar nga nga nga adhurimi i vërtet në Allahu Subhanetale. Dhe nga shiimi i ëmbëlsisë së marrë, ata janë njerëz më të larguar, pse? Sepse këta në të vërtetë kanë privuar vetë dyte këto lëgratash. Ngaqë ata që fillojnë farth Allahu nuk duhet, pse se nuk ka qendësi, po çfarë do të duor zot? Çaq? Dhe Kjo lloj gjeje i ka çuar domun disa njerëz, mohimin se siet Allahu, që ata të pretendojnë që Allahu madhuar ka hyrë te ka hyrë te krijesat. Edhe kjo lloj fjale thot Ibn e Blezen Hanefi, ideja domun që thon grupu i homrë që janë sufistat, që Allahu ka hyrë te krijesat, ose është bashkuar me krijesat, ose ka qenë pa fillim si bash me ta. Domun 1. Kjo thot Ibn e Blezen Hanefi, kjo ide është më ndyr se kufri i krishterëve sepse kryshterët për të nduan që Allah ka hyrë vetëm të këmësihu isa a.s. Ndërsa këta e përgjithësuan të këtë gjithë e kryesët. Ah. Prej dhegëve të këti të uhidi në thonjëza që për të ndojnë këta, këti të uhidi të më muhimi cësirë të Allah që të shonë njëri u që të besojnë dhe më thënë që Allah u shkudo dhe dhe është dhe gjë, është që këta thonë dhe besojnë që faraoni dhe popull dhe e njihnin Allahun siç duhet. Që shkoj subhanallahu, vëllai, ku shkon domethën vallai? I dashur von këta, po këta, prej degëve të besimit të tyre është se të adhuruesit e statujave janë hak, edhe në të vërtetë thon. Ata në të vërtetë kan adhur vetëm Allahun, dhe askën tjetër. Pse? Sepse Allahu është kudo vet. Domethën e kuptoni udhëzën edhe që kjo akide këtu njerëz që thonë që Allahu është kudo, që kjo ekziston në Çipri, ë, ë jo është në llojet më të rënda të shirku që mund të ekzistojnë dhe njerëzit nuk e dinë. Se kanë edhe par, janë out. Out me kuptim fjalë, nuk kuptim plot fjalën as. Jasht, jasht plot të thonë. Sigurisht se kanë edhe më të kësi kjo, dhe këtu domethën ç çka kanë thënë ata kur i thonë më shumë, po mirë, pse Musa Ali sallallahu alajhi wasalam, në pyetja, pse Musa e kundërshtoi Faraonin atë? Domethën, pse e kundërshtoi? Fond kta tash i dha kta do Vallahi nuk diç rëti qoshta, ata janë më të hisë kafshët. Thon këta Musa nuk e kundërstoi faraonin për atë që bësonte ai që është Zot vet. Por e kundërstoi për se ai e kufizonte Zot llikun te vetja e tij. Sepse Zoti Allahu është përpara të çdo gjë. Ti pas, inshallah, Allahu për atë që i përshkruajnë mizorit. Subhanallahu. Allahu, domodin, dhe e po ti dëgjosh vallahi çuditshme, kupton? Kjo ide ekziston se te ne dhe ne nuk e kuptojm, subhanallahu. Ne nuk e kuptojm. Gjithashtu Në prej degëve të këtij besimi, përderisa ka thonë domosdoshmë që Allahu është dëjë, ata kanë ritulë grave të cilë nuk njohin halal dhe haram. Pse? Ai thot, thot provetën e vetë që është Zoti. Atë thot Zoti s'ka detyrim. Detyrimi jam për Tier për Zotin, kupton? Kështu që thot un po arritën den atë gra, i tashme vetë timë Zot domosdoshmë s'ka më detyrimë. Edhe këtë shprehni vetë të parë të tyre. Edhe thot Ibn e Bilalizën Hanefi, prej degëve të këtij tauhidit është që ata thënë nuk ka dalim në që ështën haramu për halal në 2009-ës, motrës dhe i gruet huaj. Thot, gjithë, sikur se nuk ka dalim në vetë ujt dhe alkolit, i moralitetit dhe martensës, të gjitha burojnë nga një burimi vetën për konzi ato e vetë burimi. Të gjitha. Në më dhënë, subhanë Allah, akide tyre është në akid më të poshtar dhe po them, sot, kjo është akide të të rëzhvi që kanë hyrë në Shqipëri. Kjo � Aqidetu ne aqidën e hulul e اتحاد. Kjo është aqide e tyre. Do po them që namazmësuri nuk leo. Namazmësuri nuk leo, nuk quhet namazmësuri njerëzve. Kto lloj aqide besojnë këta? Kjo është aqide zotmarrui. Kto këto lloj, kjo lloj aqide selefët, kjo është aqide ibn Arabit, Tilmisani, Ibn Falidh dhe, punë dhe të tjerë sipër këtyre. Shehull Samtemi dhe diëtarin kanë treguar që jo vetëm që këta quhen kafira, por kush dyshon te kufrit, kryhet kafir. Doqen domundon që kjo është prej gjë më të më të domozshme për fesin islam, që kush dyshon kufron e tyre, ej, Xhafir, dyshon kufron e tyre që i janë vetëm lot Zot? Çfarë jeni ju? Çfarë i lënë dëxali ta? Ta çfarë i lënë dëxali ta njerës? S'ka ja lëmë asgjë tjetër. Përkundësi, përkundësi shirku i tyre në në në në të vërtetë në aspektin e përgjithësimit, gjerësisë është më e rëndësishme se dëxali i pretendon Zot vetëm për vetën, kurse ta pretendojnë për çdo gjë. Edhe Allah, thot e ibn Arabiu, disa, disa vjersha, subhan Allah, përthe, mun vjen tur të ashtë prej Allah. Ato që të rëgona i, në në që e quna, quna akida da. Gjithashtu, një prej degve të ti të uhidi, që kanë këta, është që profetet va kanë gushtuar fenë njërësve. Pse, sepse vjene, vjene, vjene tapë atë që thonë, profetet thotë, Profeti doon ka narrit një grad, mirëpo më, më sipër se profeti el evliatët. Edhe evliat ku janë? Po vula e profetëve është Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, kurse vula e evliave sot i Merabiu jamun. Kur vule evliave, ka thënë dietar se centimetë të tjerë që kush pretendon se evliatia më mirë se profeti e Qafir. Edhe janë argumentuar me historinë e Xhidrit. E thonë se Xhidri ka qenë evlija dhe nuk ka qenë profet dhe ka qenë më mirë se Musa. Logojt Musa shkoi për mësui dije për i ti. Çu zon këta. Kjo është e vërtetë. Hidhet që ka një profet. Me argumente që nuk nuk është nevojë, nuk është momenti tu për të diskutuar tani. Po ideja është domthonjë që këta domthonjë subhanallahu kanë futur një lloj fitë në një shumë të madhe mbotësonave. Ajë që po hau që një fitë natyrës algoritmi domthonjë ne që kemi mësuar vetëm fare për ilmin e Halit, që për Ilmin e Halit sa kemi hyrë në fe, algoritmi para se para se të lexojmë Ilmin e Halit, e dinim që Allahu është i lartë. Vallahi, pa mësu kus, vallahi. Kur lexojmë Ilmin e Halit, Uito edhe vetë njerëz falë kem kem marrë pjesë në një kurs, apo organizon kurs disa vlezër. Atë e pyetën atë kurs Allah. O ai mësua aty. Unë kisha Mihale më do të domos ne bëj mirë të dërgojë Allahu të do. Atë i mësoi atë. Në do, po shiqyjë në shiqyjë nuk më nuk tha ngriu fë ngriu dhe për jep ti përgjigje. U ngledhi di kurset sa Allah është mirë. Kur sa është Allah mirë, muzin pra qellim kokën. Sa shem thamë disa përgjigje dhe pa të puskat. Me kjo Nga ilmihali, kërë ishte në më dhëna e zhurata ilmihali, të bërën? Dhe robinë në e mërëthi e shtë farë, nuk e këpëton. Nuk e këpëton në nëse se që farë pasoj është të qia kë këllë akide, është me e kisë akide kështereve. Ku shë besonë të përë? I pasë është a dhëthët i mëne virizën hënefi për i kësaj që i përshkruaj këta në në në njërës. Kjo është teohidi cizive si pas grupëve të Tawhidul Rububiyah është të pranohet se Allahu Subhanuhu Taala është krijuesi i çdo gjëje. Dhe të pranohet që nuk ka për universin dy krijues të barabartë në cilësi dhe në veprimet i vetëm është Allahu Subhanuhu Taala. Kjo është ky Tawhid, do të innëmë nën hanivin nuk ka dushim që është Tawhid i vërtet. Por nuk është ky synimi i profetëve. Pastaj thotë ky është synimi i filozofëve që i pretendoni si ishin musliman edhe një grupi prej sufisëve e, sufisët e kanë darë fejnë e tyre në disa grada edhe në duke së po kam tërguhe njërët të, dhe në ta nga dhe parë shëriati shëriati pasaj është tarikati pasaj është hakikati pasaj është marifeti edhe njëri u këshu kalon këta të cilët janë dhe më dhënë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 sigur ti duhet të iniciuallllaho po sulecosh që Allahu po niceon vetën e vet. Pse vetëm për të për të larguar nga nga mosiumos duket vetësuaj burri mirë dhe nëse i si hyu shejtani robi, kupton? Do të, të në? Në, ti bëje veprë, pastaj mbasi ta bësh atë, mos e shikov vetën tënde, që nëse ke bërë ti, e ka bërë Allahu nuk më të, udhë. E pastaj kë ka kaluar 90 pikë që të beson që Allahu është kudo. Edhe duke duke pretenduar këtë, domethënë që Në tëmë dhën sufistat që ky është thelbi i në tëmë dhën e yakidës tauhidi rububie që të pranosh që vetëm Allahu është ka tjetër krijues edhe në, në, në krijues edhe ai që posëton çdo gjë filozofët e kanë kaluar të rjedhën e tyre vetëm duke mbledhur argumente sa më shumëta për të vërtetuar që vetëm një krijues ka universin përgohet një herë në mund që ka shkuar një prej këtyre në një qytet në qytetin islaman Basra Bagdad edhe edhe i thonë domodin njerëzën mblidhuni se ka ardhur një dietar që ka 1000 argumente për ekzistencën e Allahut. Dhe i thonë një gruaj plak ka ardhur filani shumë një orë, një of, tha, është shumë i njohur më radh pse joftë ç'është ky ka 1000 argumente tha për ekzistencën e Allahut. E tha kjo gruaj plak tha ai sa ka i më argumente sepse ka pasur 1000 dyshime. Pra edhe ka 1000 argumente për ekzistencën e Allahut un nuk kam nevojë për dot tjetër, për argumentet e tjera, s'ka nuk kam dyshime. Domethënë, një grua plakë e thila, domethënë thot "Kulhu Allahu ahad, Allahu salad". Le me lidhë, le me lidhë, le lid, me kujtë, kulhu Allahu ahad. Ejëh di të tauhid me mirë se ai i cili thot vetë filozofë, ai thot dietare, marradhë ka një argumente. Ma ato çobët e tyre, të cilat domoi nuk nxjerrin vetëm sa në humbie. Të cilat ata kanë shpërfur vet, po po të lëzosh historinë e tyre, shumë filozof fun tjetër spentohen e kthehen si çdo i imamul ha, imamul Haramain Juwaini thoshtun tashithut po vdes në akiden e plakave të nisaburit plakave pse do oni nuk doni e pa që nuk ka shtotin për një vësëllë se akiden e pastër nuk kam, më, mjësës, ka më më mizë ka vonë Allahu me dhuar errahmanu allah astawa moshë ju osi mbar çindroj si çindroj di më çindroj sa taqon futemi pastër e thjeshtë e qartë tamam si ka ardhur burimi pa porzi me pislliqet e filozofisë e me të tjerë më radhë Dhe, në më thënë, këta kanë bërë, në më thënë, në më thënë, në filozofët, që e qënë Ehlul Kelam, edhe Sufisat, thënë, sënimi me i madhe tyre dhe të uhit kushështë të uhit i rubi, që të parnojnë që ka i kryus. Një kohë që Allah më dhënë, ka tërgu për profetet që ata nuk kanë djelëgur me popujt e tyre, a ka aska i kryus. Në shqipot që kohë që të historikën e profetve. Shqipot që ka ndodhën të kush Për që farë u folinu, alisa, Otre. a u thë besoni që ka një kërjuës, se pësa ta nuk besoni që ka kërjuës? Apo u thë mos në dhëroni së të tu e pa dhëroni vëtë më dhëllohë? Po të populli adit, të populli thë mundit, po të popullit e tjërë, në më dhëllohë të, të, të cilët, thënë, nuk ka pas njëri për i tyri që, që dyshon të në egzistencën Allah të madhëruar dhe që a i është kërjuës dhe forizuës kjo ka qenë një çështje e mbaruar e sqaruar te gjithë populli nuk dyshonte prandaj me tothe Kurani kush ishte që Allah subhanahu wa taala Kurani u tregonte njerëzve auto gjë që ata e dinin thoshte ju e pranoni që Allah është krijuës furnizues ole isalto man khalaqa samawat wala në da yaqulun allah, allah, të të da kriwuar, atata, në allah. Në ne s'ati pyetata kush e ka krijuar qytetot do thon allah ole isalto man khalaqhum la yaqulun allah فانه fakun s'ati pyetata kush i ka krijuar ata ata do thon allah domodin pranonin Dhe Allah ma antë të të uhibi që të, të e parnonin, i deturon të që të parnonin pjesën tjetët dhe të, të, të uhitit, që nëse e parnonin që vetëm Allah është kryuës, atë e vetëm a imer të në të dhurat. Edhe këta filozoftë të shi, të rjetën e tyre e humbon duke i bindur rëpt që vetëm Allah është kryuës, në i koj që në kënë të vërtër e që është e baruar dhe mushrikët dhe di me mirës sa ta. Hëtën? Shë në nuk i nëz E shikon të disa që mërë e me shkenca e mëradë për për për për qënë që të sjenë argument të shkencëore që Allah e këziston. Si që bërë për shumë Harun Jahe e mëradë, dhe po u themë me që rara së punë Harun Jahe, së ta dini, rruuni për librave ti, sa i në të vërdet ka akiden e stufistove që thonë Allah është këtë do. A i këtë lojakide ka, dhe këtë lojakide i ka përquar njërë zëmanë të librave të ti. Në të të të të t Edhe poçi konfijor e ti ai nuk del nga metoda filozofike në po tregojmë ne. Libri i detin po i thëgjëu tregojnë njerëz që vetëm Allah është krijues, gjithëse fakt të çumë është shkencore më radh, dikur filozofikës on shkencore, madje cilë duan të tregojnë njerëzve që vetëm Allah është krijues. Po pastaj? Po pastaj. Po pastaj Allahu është kudo. E kupton? Po pastaj? Asgjë. Kaju borbëzimtar hyrin në xhenet. Domethën këta duan që të uvërtëtojnë njerëzve Oto gjerë që njerëzit dinë nuk ka nevojë të argumentosh për argumente, sepse janë gjëra më të qarta. Domethën, ai të qarta kanë njerëzit të gjithë se sa Allahu i Madhhorë ka krijuar njerin në çdo forme. Siç ka treguar domethën ka treguar profeti Sallallahu Alejhi dhe Selam në hadithën ku thosë që ka thënë Allahu Subhanuhu Teala: "Inni khalaqtul ibade hunafa", unë kam krijuar robërit e mi në tauhid pastë, domethën jo vetëm që bezon që kanë krijuar, por në tauhid pastë fërgja e të humushej atinu, fërgjta e letë humandini, dhe u erë në të tërë shejtanë dhe nëzumët nga fejë atyre. Që dëmë thënë, njërëzën nuk ka nevojt të thush ka i zotë, ka i kryus, ka i fur nëzumët, dhe dhinët të gjithë. Por ata ka nevojt të tërgosh që, kjoj që ka kryuar juve, kjoj shë e që e me i të të dhurët dhe dhëtë shka tjetër. Kur se këta u lodhën duke, duke i mbushu mendin, dëmë thënë, vet që vetëm një krijues ka me argumente fetare dhe vetëm kaq por thon një nuk quhet besimtar, po qese nuk e nuk e fillon besimin tullë formës në formëse punë këtyre. Është faji që thelbi për cilin ka dërguar Allahu profetët kush është? Është që njerëzit panoin që ka një krijues dhe th안 fjala la ilaha illa Allah kuptimi se kush është që nuk ka krijuesi tjetër veç Allahu. Edhe këto do gjej duhet ta vini veshin, besoj se shumë prej jesh i kanë djuar që kanë, kanë shkruar edhe sot në Shqipëri. E shprehin Disa njerëz e thon, la ilaha illallahu do thot, nuk ka zot tjetër veç Allahut. Me kuptimin nuk ka krijuës tjetër veç Allahut, ose nuk ka shpikës të universit tjetër veç Allahut. Po kjo është gabim fatal. Sepse kjo nuk është kuptimi i kësaj fjale dashën gjun arabe, dashën kuptimin islam dhe nuk ka qenë ky qëllimi kryesor i davës profetit sallallahu alajhi wasallam. Pse? Profesor i ka thonë njerëz të besojnë që Allahu është krijues këtij jetë, por kjo lëgjë ka qenë mëse e njohur për ta, prandaj ai nuk është logojë do të trëgoj të lëgjë, sepse ata e dinin të lëgjë. Përkundaj do të fa. Ky që ju besoni që është krijues, ky do ta dhuroj. Kështu që, ndonëse nuk dihet ndër të gjithë popujt që i kanë bërë shok Allahut mëdhëruar, nuk dihet ndër të gjithë popujt që kanë bërë shokollos Su'tan. Çi të ketë mohuar ndonjë popull ekzistencën e Allahut, ose që Allahu është krijues përveç faraonit. Edhe faraoni, ku ka treguar Allahu Subhanallahu Teala që ai thotë ndonëse që ë uniam zoti juaj i lart ai nuk e fatë lodhje sepse me të vërtet dyshonte që ka një krijues të universit por e tha në mendimollsija wajhadu biha wastayqanatha anfusun dhulma wa ulua ata mohuan të vërtetë mohuan allah subhanahu taala eksistencën e allahut edhe pse në vetë dhytë ishin të, të, të sigurt që allah allah është krijuesi i çdo gjë më radh e bënd të legje, të dhe muhimi, nga menimësia, nga padrësia të tëre. Shqyë dhe faron, i cili ishtë, dhe mënë i parë, i person që përdendojë se e zotë, edhe i vete dindi që Allah është kryusit të gjeje. Pse, argumentë të përkëtë kemi në moment dhe fundit, kur faron, i përveç të jeti që ka tërgullon në shornemër, në moment dhe fundit, parës e të distë, kur e pak eqë, A të i tha, amëntu anhu la ilaha illa lëdhi amën bi bënu Israel. E besova që nuk ka të dhuar tjetë përveç të ti që kanë besua e bënu Israel. Në më thënë, a e njithë e shumë një Allah. Po e më hojë, shuqë që në më thënë në të vërtetë në gjithë pobëjtë, të cilë ka përmonë Allah në Koran, asë një për të tërë nuk, nuk e më honë të që Allah është kryuës për në rizuës. A të e për që e lodhën k Ndoshta të të lutje domthonë besojmë të gjithë, në një kohë kur ndërkohë kur ti fillon të rgoj rrobë argumente, jo ka argument që Allah ekziston në radh, më shumë ashton dyshimet e tyra. Kjo është e provu vallahi. Nëse kur ti fillon flet direktore domthonë ka krijuar, kujdes për ty më radh, e dhuroj këto tyrat. Të shikoj njerëz që parën gjën do kanë shkoin, e parën s'është është diçka shpirtore. Ka krijuar Allah njëun till, që ata paronin më të vështirë dhe to oh Allah. O oh Allah. Që ju nuk dihet historikun e njerëzimit dikush që e the mohuar eksencën e allo përveç paronit, dhe ai e mohoi nga nga peslliku i tij edhe komunistëve. Komunistët, domethënë njënë të parë njerëz në historikun e njerëzimit që kanë zhvilluar një ideologji e cila thotë që ne besojmë vetëm në atë që shohim në sytan. Normalisht kjo kjo ide është i desh shumë poshtër, kjo kjo kjo akide është shirq më i madh se sa shirku i mushrikëve të Mekës. Edhe ky lloj akite sot është përhapur, është përhapur në të gjithë botën perëndimore, materializmi, quhet materializmi. Dhe ky lloj shirku i materializmit është shirq më i rëndë se shirku i mushrikëve të Mekës, do se shirku i ty që adhuron varret e gjitha më radhë. Mbas se vjen rasti i shapat e shfiguara tën për hyj domthonin në votë. Qëllimi ështëu për të treguar domthonin që tauhidul rububie është hak është i vërtajet, besosht që Allah është kur njëzuës, kërjuës, rukulluës që të gjëje, por nuk është kjoj qëllimi për cilën e Allah i madhurë ka dërguar profetet. Por kundazi qëllimi tyre ka qenë që të tërgojnë njërzve që vetëm Allah është që në të adhurat. Kështu që të uhidi profetve ka qenë të uhidi uluhije. Në këtë të uhidi ka më fëtorë po pojtë, po që korë shgjitë po bëjmë rafë, O Abdulloh, ma lakum min ilahin ghayr. A'udhu bi ismi Allah, wa astaghfiruhu. Nukeni të adhuroj ti për vështinë. Dhe kjo duhet të thënë fele la ilaha illallah. Kjo është fjala të cilën si e ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam dhe ka thënë çdo profet përpara tij. Thot profeti sallallahu alajhi wasallam në, në këtë në Arafat. Po duaja më e mirë është duaja e Arafatit. Edhe fjala më e mirë që kanë thënë ndë profetët përpara meje është la ilaha illallah wahdahu la sharika leh, lhu al-mulku wa lhu al-hamdu wa huwa ala kulli shai'in qadir. Kjo është fjala më e rëndësishme thonëun edhe profet para me. Do të thonë të gjithë profetët këtë kanë pas fjalën më të madhe. Fjala la ilaha edhe fjale illa allah. Edhe fjala ilah në gjuhën arabe nuk do thotë krijues, siç pretendojnë grupet e humbura e Shari'a, Maturidi, Mu'tazilë midis rad, por do thotë i ha dhuruar. Dhe kjo lloj formë kjo form, është përdorur në gjuhën arabe një fet. Dhe për argumenteve që tregojnë që fjala ilah do thotë i ha dhuruar, kemi ë fjala Allah subhanahu wa ta'ala në surën Al-A'raf, të cilën i thot dhe tha qall el malu min qawm fir'aun atatharu musa wa qawmuhu li yufsidu fil ardhi wa yadhraka wa ilahatak shu ka lezuarim na pasi thot i thon paria e faraonit faraonit a do ta leshti musin dhe popullin e tij qe ata do te bëjn shkatrim ton e do te len ty wa ilahatak dhe adhurimin ton ilah ma fe la ilah ilah do te adhuruar thot ilahatak do me adhurimin ton te të len ty te adhurimin ton Jedhëstu edhe te Karabat njife kjo lëgjëje, mirë trëgon një poet, thot thot një poet domethën e ka përmendë Fenelam me kuftin e adhurim. Është por një fjalë që thot "Lillai dhrul ghaniyat almudati subahna wastarja'na min ta'luh" don't redon vargje lavdiron disa disa gra të cilat domethën i bën të tsbih ti thotë madhoren në muall, domethën e rëndësishme domethën që e njiri fjalën Ilah me kuftin e ia adhuruar. Edhe idhujt e tjera që ata janë dhuronin, i adhuronin i quanin alihe. Edhe poqesa do të ishin do poqesë fjalë i Allahu, Zot krijuës, i biçë ata të thoshin që këtë që janë krijuës, nikoj që ata thoshin nuk krijojnë këto. Edh dini shumë që këto krijon, do Allahu krijon. Që dhe muziqë te Mekës e një fjalë i Allahu më mirë sesa ata që i thon vetë të tyre muslimanë. Edhe edh dini shumë që fjalë i Allahu do të ia adhurojë prandaj edhe kur u thoshte profetit sallallahu alaihi wasallam thoni la ilaha illallahu, ta nuk e thosh. Kurse ta thon edhe bëjnë një të një që bëjnë në da bëjnë një një shirë edhe për këta rësue ku ka dalë humbja humbja tjetër e filozofve edhe këtyre që janë zojtë e filozofve nga që këta besuan që qëllimi milarti profetve është të uhidi e rubobije që të beso që Allah shkryuas po që këtë që bërlibër dhe të tyre nuk gjenë fare të flitet për të uhidin uluhija pra dhurimi e Allah beta, të vetër nuk qëndë Pëndaj ato asojmë të adhurosh varr nuk ushirt. Maksimumi thonë që është haram. Po jo, ja, minimumi thonë, që, nuk qet mushi ska adhurosh vetë brej inshallah. Po, themi që është ndaluar, por nuk është shirq. Pse shirku është zonë bosoj që ka kë ushtitë beç Allahut. Edhe këta, këta edhe kushurit e tyre sufistat ishin ata që kundërshtuan Muhammedun e Abdullahit kur donin me Davulin e tij dhe i qytë kafira ata, pse adhuronin varret, ata thoshin janë suf kafir, me thot la ilaha illallah. Po thelajel Allah e e ke kaluar në seati. Si sikur bësh çdo gjë që bësh, sikur ta përmbysësh dynjan me xhirit, qoftë pse nuk është shik, nga që nga eri këndej kënde, nga filozofia. Dogmor filozofin menduan se to thelbi i tauhidit është tauhidi rububie, dhe nga që menduan se tauhidi rububie është thelbi, edhe muhimi se si i të Allahut, tauhidul ilah janash qelum far, nuk ka tauhidul ilah. Kështu që sipas këtyre do të thonë Të gjithë të vepe që që që që që në shirkë në fënë islam dhe i ka që që të profetë o salëm shirkë të qartë të në mëratë, të gjithë të nuk e shirkë për ta. Ska në sëllu i vlerë e farë për këmë dhe zidonë, maksimum i tyre të dhe që atë e në hramë, si pas tyre. Dhe njeri ju dhe më dhe në si pas tyre nuk del nga feja më këto. Në i kohë që dhe më dhe në allohë sërë në tala, ka që që të përshë, përsh, përsh, për Ju jeshi pikëse doja ideja që do të ju tregojë është që tauhidin në cin i kanë ftuar profetët dhe kanë luftuar për të është njerëzit të adhurojnë vetëm Allahun subhanallahu te vetëm. Të adhurojë Allahun vetëm. Një thjeshtata të parnojë që vetëm Allahu është krijuesu dhe punuesu. Dhe ky është kuptimi i kësaj la ilahe illallah. Dhe këtë lojë la ilahe, kjo këtë këtë ka shkruar profeti sallallahu alajhi te kopullit dhe të gjithë profetët më parë që treguan hadithin që do të ishin fjalë më e mirë dhe lutje më e mirë që bën dorë çdo profet për treguar që të gjithë profetët i kanë ftuar njerëzit të adhurojnë Allahun vetëm, jo thjesht njerëzit të parlojnë që vetëm Allahu është krijues, sepse ata thon, thon profetët, "O qalet rusulukum, a fil lahi shakun faati'is semawati wal ard?" Tan profetët, u thon popujt e tyre, "A ka dyshim në Allahun krijuesin e çdo të gjithës?" Të në u nuk dyshonte kush. Nuk dyshonte kush në, në, në kush të vërtetë. Shi, domethënë, kuptohet për këtë doin që thelbi i dërguesisë së profetëve, të profet të gjithë profetëve ka qenë që ata do tregojnë njerëz që vetëm Allahu subhanahu teala mëfton to dhurohet dhe nuk e meriton domosdoshmërisht as fatjetër por vetëm Allahu çdo çoft ai, njeri apo burr apo grua apo apo kushdo qoft. Apo melek apo profet apo aulija merrah. Dhe, dhe, dhe në fundi tauhidin atësin e kan ftuar profetët është diçka më e gjerë domosdoshmërisht diçka që ka treguar dietarët në mazëen hanefitë ndër të që kan thënë tauhidin dal në dy lloje, tauhidin atësin e tut profetët. Tawhid i Deis dhe Tawhid i Qulsi. Ësh diçka shumë e thjeshtë për anë dhe u ndajë toa thjeshtojmë në dy fjalë. Tawhid i Deis dhe Tawhid i Qulsi. Ky është djithë Tawhid. Tawhid i Deis, domundum që ti ta besosh që Allahu ka emra të ditë bukur, ka sensitet të plotë që nuk ka tomaksidencë aspekt, edhe ka, domundum të besosh në veprimet që i bën Allahu dhe ai dhe janë specifike vetëm për ta. Vetëm ai krijon, vetëm ai furnizon, vetëm ai jep jetë me rijet më radhë. Kjo është Tawhid i Deis kurse të uhidi punës është ti dhe për të tua, tja dedikosh vëtëm Allahu s.t. Në më thënë, po të shikorë s.t. të uhidi për të shumë i qartë, shumë i thjeshtë, dhe argumentet të ti janë aqtë të shumë dhe sa i gjithë kurani si kuri për të të njeri që o njeri ja ku është kërë të uhidi. Kullja e juhe lkafirun, o juj qafira, la abudu ma ta abudu, nuk ka dhëmë të qabëroni, s.t. Qul ya ahli alkitab taala ila kelime sowain baina na wa baina kum thuwayu ju ndish ndiber bash. Ejeni tek nje fjalë për bashohen në mendjes në më të lartë. Fjalë për bashohet çfar? Bashkojm fet. Do malli më. Fjala për bashohet alla nabudu illa allah, që mos adhurojmë askën tjetër përveç Allahut. Mos adhurojmë askën tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Olla nushebe mesime mesime mot shok, olla etthede bazun a bazan arbab men dunila dhe mos e bëim njëri tjetën zotra përveç Allahut. Domthon, kush është i çelë për bashkët? Njësinë e Allahut vetëm atë. Ta njësinë e Allahut, ta adurojmë vetëm atë. Dhe domthon ajeta e të tërë janë të shumta. Madje, siç kanë thënë dietarë, domthon i gjithë Kur'ani është përfshir tek sura Al-Fatiha. Sura Al-Fatiha nuk nuk është zbritur as Kur'an, as Teurat, as Zebur, as në një libër tjetër. Sura si ajo. Edhe gjithë thelbi i Kur'anit është në Sures El-Fatiha. Edhe thelbi i Sures El-Fatiha është tek ajeti që thot iyyaka na na'budu wa iyyaka nasta'in. Do vetëm ty ta adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Ky është thelbi i gjithë Kur'anit. Pse gjithë Kur'ani, ky përçejfton njerëzit për ta adhuruar Allahun subhanallahu te ata dhe ne kemi treguar fjalën e pyetimit në, në, në, në, në, në hutbe, i cili ka thënë që gjithë Kur'ani thot për to'hinit, në mënyrë direkte ose indirekte. E gjithë Kur'ani pa përjashtim çdo ajë i Kur'anit thot për tauhidin ose për ligjet e tauhidit ose për thellimin e të, aty që ndiqin tauhidin dhe për thellimin e aty që largohen nga tauhidi tregon historitë aty të, histori të cilët e kanë zbatuar tauhidin dhe historitë aty të cilë nuk janë zbatuar tauhidin të tregon në thellimin e aty të cilë kanë qenë në tauhid dhe aty që nuk janë tauhid të tregon ligjet që kanë lidhje me përvetësimin e adhurimit Allahut që është pjesë e tauhidit kështu që gjithë Kur'ani është kategorin qaim tot për tauhidin Domethën dhe për tauhidin e adhurimit, po ta shikosh gjithë Kur'anin çfarë? Ligjet. Ligjet, çfarë të ligje? Një punë që do të kryejë njeriu. Kështu që vetërtet adhurimi i Allahut ose njësimi i Allahut nuk është thjesht një teori që mësohet, por është që njeriu ta mishërojë atë në jetën e tij, në mirësi dhe mëshvësi, në vështësi, në hall edhe në çef. Çdo lloj gjëje ai duhet të, të, të i drejtohet Allahut subhanuhu te ala dhe ta njësojë atë. Ky është tauhidi në cilin kaftuar profeti. Thot Ibn e Ibn Ja'fer al-Tahawi ka treguar në në fakt ti thotë më themi në tauhidin Allahu duhet besuar, duhet kërkuar Allahu sukses, që Allahu është një dhe nuk ka shok. Thot një, nuk ka shok? Kjo është për përforcsimin e fjalës parë, do që është një edhe është Sip, sikur, se profeti, sallat, unsallat, lujh, dhe është i pa shoq. Sepse kurse ka përmendur profeti Sallallahu Alejhi dhe Selam në lutje la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Nuk ka dëhurtëve që Allahu ti vetëm nuk ka shok për të përforcuar që ai është i pashoq. Dhe për të treguar që ai është i pashoq në çdo gjë që i përket vetëm Allahut subhanallahu teala, kush Allahun e madhëruar na adhuroi tohidin e vërtetë dhe na japi dritë për ta shikuar rrugën dhe na largon nga çdo humbje, Allahu e shpëton ne gjithë.